Гайдельберг, 2001 Того найпершого разу в Гайдельбергзі Ганс мене запитав, чи я знаю, хто такий Стефан Георге. У чотирьох чи в п'ятьох ми підіймалися на замок пішохідним серпантином, і я звернув увагу на дві речі. По-перше, на велике число американських солдатів, що прогулювалися поруч згідно з програмою вихідного дня. По-друге, на романтичні вілли обабіч нашого шляху, прикрашені всілякими дивними прапорами. Ганс пояснив мені, що то студентські корпорації, щось наче земляцтва або братства, деякі з їхніх активістів винаймають усередині помешкання, а взагалі це такі місця для зібрань усієї тієї поведеної на старотевтонських маршах Бурсадської Галайстри. Я ще в ту мить подумав, чи наше слово «бурсак» не походить від їхнього «бурше» і дійшов нехитрого висновку, що походить, але «буршак» звучало б краще. Отут Ганс і запитав мене, чи я щось чув про Стефана Георгія. У цьому запитанні не було нічого образливого. Ми з Гансом зналися лише другий день. Він міг і не таке запитати. Чи я знаю, хто такий Гельдерлін? Чи я знаю, хто такий Гайдегер? Чи я знаю, хто такий Гонекер? Я розповів йому про грубезну книжку Костецького та Зуєвського «Вибраний Стефан Георгє» зі вступною статтею, що сама по собі тягне на ще одну книжку, до речі, цікавішу. Це повело мене далі. Я захопився. Стефаник і Ольга Кобилянська – Відтак Ольга Кобилянська і Леся Українка десь на підході забавувані втечина, за ним Антонич, і міг би розповідати й довше. Але Ганс кивнув на ще одну віллу, здається вже останню, і сказав. З того вікна Георгі годинами придивлявся до молодих чоловіків, потім висилав на вздогін когось із підручних, привезти йому тих, які справили враження. «Я роззирнувся по навколишніх американських солдатах. Переважно для того, щоб читати їм вірші», – додав Ганс. Я зітхнув із полегкістю та розчаруванням.